Agonie și extaz. Pista 3 Capitolul 3 De câte ori trecea pe lângă locuința poetului Dante Alighieri sau pe lângă biserica Badia, zitită în piatră, Michelangelo se plimba parcă printr-o expoziție, căci de când e lumea, Toscanul modelează piatra cu gingășia pe care un îndrăgostit o închină iubitei. Din timpul strămoșilor loretrușci, locuitorii din Fiezole, Setiniano și Florența despicaseră piatra munților cărându-o apoi cu boi în orașele lor, cioplindu-o, o și clădindo, o în locuințe și palate, biserici și logii, forturi și ziduri. Piatra era unul dintre cele mai bogate roade ale pământului toscan. Încă din copilărie îi cunoșteau tăria și mirosul farmecul învelișului și al miezului, felul cum arăta în dogoarea soarelui, sub la ploii, în lumina plină a lunii, în bătaia vântului înghețat, tramontana. Timp de 15 secole, străbunii lor prelucraseră pietra serena ce se găsea prin părțile acelea, clădind un oraș de o frumusețe atât de covârșitoare încât, ca multe alte generații dinaintea lui, Michelangelo mărturisi și el. Nici când nu voi putea trăi departe de priveliștea domnului. Ajunsere la tâmplăria ce se afla la parterul casei închiriate de familia Bonaroti, în via del Anguilara. Ari viderci, cum i-a spus blănarului Vulpea, îl necăji Granacci. Ei, am să încasez eu o scărmăneală, răspunse băiatul Posac, dar spre deosebire de Vulpea din poveste, eu am să scap cu viață. Dădu colțul scurt al viei de Benta Corti, le făcu un semn cu mâna celor doi cai care scosese răcapetele afară pe jumătatea de sus a ușii grajdului, aflat de cealaltă parte a străzii, și urcă treptele scării din dos spre bucătăria casei lor. Mama lui Vitregă pregătea felul ei preferat, torta. pui prăjiți în un de lemn încă de dimineață fusese tocați cu ceapă, pătrunjel, ouă și șofran. Șunca și carnea de porc, preparate ca pentru ravioli, cu brânză, făină, cuișoare, ghimber, erau așternute împreună cu tocătura de pui între straturi de aluat, curmale și migdale. Întreaga compoziție căpătase acum forma unei plăcinte și era învelită în cocă, înainte de a fi așezată pe spuza fierbinte la copt. Bună dimineața, Madre Mia!" A, ah, Michelangelo! Astăzi am preparat ceva anume pentru tine. O salată care se topește în gură." Numele lucreției di Antonio Di Sandro Ubaldini, da, Galiano, era mai lung decât inventarul scris al zestrei sale. Cum altfel o femeie atât de tânără ar fi luat în căsătorie pe un văduv de 43 de ani, încărunțit și cu cinci copii, Știind că o să aibă de gătit pentru o familie care numără numai puțin de nouă roti. În fiecare dimineață se scula de la patru ca să ajungă la piață odată cu contadinii Ce se scurgeau pe străzile pietruite cu căruțele lor trase de ponei Încărcate cu poame și zarzavaturi proaspete, ouă, brânză, păsări și carne de tot felul Dacă nu se putea spune că îi ajuta pe țăran chiar la descărcat oricum le ușura munca, alegând marfa încă în timp ce zbura prin aer înainte de a le fi lăsat răgazul să o așeze pe tarabe. Cea mai de fasole verde subțire și pizei păstăi, smocine smochine și piersici fără cusuri. Michelangelo și cei patru fraței săi o botezaseră răil miliore, cel mai bun, pentru că fiecare aliment care intra în pregătirea bucatelor ei, Trebuia să fie într-adevăr cel mai bun Când zorile abia mijeau Ea era înapoi acasă cu coșurile încărcate vârf cu pradă Se îngrijea prea puțin de îmbrăcăminte Nu dădea nicio atenție echipului ei oacheș lipsit de frumusețe Cu o umbră de puf pe obraj și pe buza de sus Cu părul fără luciu adunat tot într-un coc la ceafă Dar privindu-i obrajii îmbujorați Bucuria cu care ochii ei urmăreau coacerea tortei sau mișcările ei pline de siguranță și grație între vatră și borcanele de faianță cu mirodenii, în timp ce se grăbea să presare o pudră fină de scorțișoară și nux muscata peste crusta rumenită, știind cu precizie în fiecare clipă a celor șapte ore ale dimineții ce a făcut și ce mai are de făcut, Michelangelo își dădea seama că mama lui, Iradia o strălucire care o transfigura O cunoștea ca pe o ființă supusă legilor căsniciei În toate împrejurările Afară de bucătărie Acolo devenea o adevărată leoaică După cea mai sălbatică tradiția lui Marzocco Leul de strajă al Florenței Bogata Florență Era aprovizionată cu mirodenii exotice din toată lumea Aloe Zedeoarium Cardamon Cimbru, maiorana, ciuperci și trufe, nuci pisate, galinia. Dar, vai, toate acestea costau o groază de bani. Michelangelo, care împărțea cu cei patru frații ai lui dormitorul de lângă cel al părinților, auza adeseori discuții înainte de ivirea zorilor, când mama lui vitregă se îmbrăca pentru piață. Ai fi în stare să cumperi în fiecare zi câte un butoi de herinci și o mie de portocale. Lodovico, nu mai fi zgârie brânză. Ori ești din aia care obișnuie să țină banii în pungă și foamea în burtă. Foame! În 300 de ani nu s-a pomenit un bon a care să știe ce înseamnă foamea. Ce? Nu ți-aduc în fiecare săptămână câte un vițel proaspăt tăiat de la setiniano? Dar cum să mâncăm în fiecare zi carne de vițel când piețele sunt pline de purcei de lapte și de porumbei? În zilele când Lodovico era înfrânt, rămânea abătut, cu registrele sale de socoteli, încredințat că nu va putea înghiți niciun un dumica din faimosul bramangiere de pasăre, cu migdale, untură, zahăr, cuișoare și orez scump, cu care tânăra lui soție îl ducea nepăsătoare la ruină. Dar treptat-treptat, pe măsură ce aromele se furișau pe sub ușa bucătăriei prin camera de toate zilele a familiei, până în biroul lui, Temerile, supărarea, dezamăgirea se topeau văzând cu ochii și către ora 11 simțea cum îi lasă gura apă. Lodovico înfuleca un prânz nemaipomenit, apoi și îndepărta scaunul de masă, se bătea cu degetele răsfirate peste pântecele umflat și rostea vorbele fără de care ziua oricărui toscan pare searbătă și zadarnică. O mangea to bene. După acest prinos de recunoștință, Lucreția strângea deoparte resturile pentru o cină ușoară, o punea pe servitoare să spele vasele și cratițele și, misiunea ei fiind îndeplinită și toate bucuriile consumate, se ducea sus și dormea dusă până pe înnoptate. Nu la fel se petreceau lucrurile cu Lodovico, care acum trăia procesul invers al ispitelor din cursul dimineții. Pe măsură ce orele se scurgeau și mâncarea era mistuită, pe măsură ce amintirea delicioaselor miresme se risipea, întrebarea chinuitoare, oare cât costase acest prânz complicat, îl încolțea și proasta dispoziție punea din nou stăpânire pe el. Michelangelo trecut prin odaia de toată ziua a familiei acum părăsită, cu bancheta de stejar masiv din fața căminului din piatră, cu niște foale de șase coți rezemate în față, cu scaunele îmbrăcate în piele rânduite la perete, numai piese scumpe rămase de pe vremea întemeietorului familiei. Camera alăturată, care dădea tot spre via de bentacordii și spre grajduri, era biroul tatălui său, pentru care Lodovico comandase la templarul de jos o masă triunghiulară ca să încapă tocmai în unghiul de 45 de grade alcătuit de încrucișarea celor două străzi ce mărgineau vechiul colozeu. Aici stătea Lodovico înțepenit peste pergamentul cenușiu al registrelor lui de socotel. De când ținea minte Michelangelo, singura activitate a tatălui său fusese căutarea unui mijloc de a stăvili cheltuirea banilor și de a apăra sărmanele vestigii ale averii familiei Bonarotti, fondată în 1250, care acum se reduce la ferma de 10 acri din Setiniano, și la o casă aflată în apropiere a celei în care locuiau ei, cu chirie, casă ale cărei acte de proprietate erau însă și ele discutabile din punct de vedere al legilor. Lodovico îl auzise pe fiul lui intrând și ridică ochii. Cu el natura fusese darnică într-o singură privință, părul. Îl lăsa să crească în voie și se mândrea cu mustața lui bogată, ce se reversa peste barba tăiată drept, la patru palme sub bărbie. Părul era vrăstat de șuvițe cenușii. De alatul frunții avea patru cute drepte, adânci, prețul greu al anilor pierdus cu cercetarea registrelor de socoteli și a vestigiilor din trecutul familiei. Ochii lui mici, Castanii, deveniseră melancolici tot urmărind averile pierdute ale bonarotilor. Michelangelo îl știa pe tatăl său ca pe un om prevăzător, care atunci când încuia ușa răsucea de trei ori cheia în broască. Bună dimineața, meser padre!" Lodovico suspină. M-am născut prea târziu. Acum o sută de ani, în viile noastre, vițele se legau cu cârnați." Michelangelo îl văzui iar pe tatăl său, cufundându-se în evocarea trecutului familiei, Vechiul testament al vieții lui Lodovico știa până la ultimul florin Cât pământ, case, prăvălii, păneți Stăpânise fiecare generație de Bonaroti Istoria familiei era ocupația lui de căpetenie Și, pe rând, fiecare dintre fiii lui Era obligat să-și întipărească în minte această legendă Noi suntem târcoveți de vază, le spunea el Familia noastră e tot atât de veche ca și a medicilor, a strozilor și a bonilor. Purtăm numele de bonarotii de 300 de ani și glasul i se umfla de forță și mândrie. De trei secole plătim dări în Florența. Nu era îngăduit lui Michelangelo să se așeze în prezența tatălui său fără înconvințarea acestuia, iar când i se dădea o poruncă, trebuia să facă o plecăciune. Mai mult nevoia decât curiozitatea, l-a silit pe băiat să învețe că după ce guielfii au luat puterea în Florența, pe la mijlocul secolului al XVIII-lea, familia lor s-a ridicat cu repeziciune. În 1260, un bon aroti era sfednic în armata guielfilor. În 1392, un altul fusese conducător în tabăra guielfilor. Din 1343 până în 1469, câte un Bonarotti a fost de 10 ori ales membru în Priori, sau Sfatul Municipal al Florenței, cea mai devază demnitate din oraș. Între anii 1326 și 1475, 8 Bonarotti fusese regonfaloniere, adică primari în cartierul Santa Cros. Între 1375 și 1473, 12 făcuseră parte din Bonomini sau Consiliul din Santa Cross, dintre care ultimii, numiți în anul 1473, fuseseră chiar Lodovico și fratele său Francesco. Cea din urmă mărire oficială încredințată familiei în declin a Rotilor, dată din 1474 cu 13 ani în urmă, când Lodovico fusese numit Podesta, adică un fel de primar în control din afară peste cătunele învecinate ca preze și chiuzii de verna. Acolo, în creierii munților apenini, văzuse Michelangelo lumina zilei, în timpul celor șase luni cât părinții lui locuiseră în primărie. Michelangelo învățase de la tatăl său că munca e mai prejos de demnitatea unui târgoveț de vază. Dar fiul băgase de seamă că Lodovico muncea mai greu tot căutând căile pentru a nu cheltui banii decât dacă ar fi muncit ca să-i câștige. Între zidurile fortăreței familiei Bonaroti se mai păstraseră unele rezerve răzlețe de ajuns cât să le îngăduie să-și petreacă mai departe viața de burghez cu condiția de a nu cheltui pe nimic un ban în plus. Dar, în ciuda strădaniei și dibăciei pe care Lodovico le închinea cauzei lui, bruma de avere se irosise. Retras într-un îngher, sufereastra înaltă de opt picioare, în razele soarelui firav de martie ce încălzea încălzeau umerii ascuțiți, închipuirea îl purta pe băiat în urmă la casa lor din Setiniano, dominând valea râului Arno încă pe vremea când mama lui era în viață. Atunci aflase el și dragoste și bucurie, dar mama îi murise când el abia împlinise șase ani, iar tatăl său, învins de durere, se trăsese în refugiul biroului. Timp de patru ani, cât mătușa Casandra le ținuse gospodăria, Michelangelo se simțise singur și nedorit de nimeni în afară de bunica lui, Mona Alessandra, care locuia cu ei și de familia pietrarului de peste deal, a cărui nevastă îl alăptase pe vremea când mama lui fusese prea bolnavă ca să-și poată hrăni pruncul. În timpul celor patru ani, până când tatăl său se recăsători cu Lucreția, care stărui să se mute la Florența, micul Michelangelo dădea fuga de câte ori să ivea prilejul la familia Topolino. Își croia drum la vale prin lanurile de grâu și printre măslinii verzui argintii, trecea vadul pârâului care despărțea pământurile și urca dealul din față prin vie către ograda lor. Acolo se așternea tăcut la lucru, cioplind în blocuri cu muchiile rotunjite, pietra serena, adusă din cariera învecinată pentru clădirea unui nou palat florentin. În felul ăsta își uita de necazuri, lucrând cu loviturile sigure pe care le deprinsese în curtea aceasta de pietrar, încă de pe vremea când era de o și pietrarul le dăduse lui și copiilor săi câte un ciocan și o dată ca să ciocănească cioburile de piatră. Pe aripa gândului, Michelangelo zbură din curtea pietrarului din Setiniano înapoi în casa de piatră de pe Via del Anguilara. Tată, vin de la atelierului Domenico Ghirlandaio. S-a învoit să mă primească ucenic." Capitolul 4 În tăcerea apăsătoare ce stăruia între ei, Michelangelo auzi nechezatul unui cal din grajdul de peste drum și pe lucreția ațițând focul în bucătărie. Lodovico se propti în ambele mâini, ridicându-se într-o poziție din care să-l domine pe băiat. Această dorință de neînțeles a fiului său de a deveni meseriași, Putea fi ultimul brânci în stare să prăvălească șubreda familiei Bonaroti pe povârnișul scăpătării. Michelangelo, îmi pare rău că am fost nevoit să te dau la ucenicie în breazla al și să te silesc să devii mai degrabă negustor decât boier. Dar te-am trimis la o școală costisitoare. Am plătit o sumă de care m-am lipsit cu greu ca să înveți și să te ridici în breaslă. Și să poți ajunge stăpânul propriilor tale țesătorii și prăvălii." Cam așa s-au pus bazele celor mai multe din marile averi florentine, chiar și a medicilor. Lodovico ridică vocea. Îți închipui că voi îngădui acum să-ți irosești viața ca pictor? Să aduci dezonoare numelui familiei noastre? În trei sute de ani niciun bonaroti n-a decăzut până într-atât, încât să fie nevoit a munci cu mâinile." Asta e adevărat, fiindcă am trăit totdeauna una din camătă." Îl oprin ciudat băiatul. Noi aparținem brezlei zarafilor, una dintre cele mai respectabile din Florența. Împrumutul de bani este o îndelednicire onorabilă." Michelangelo căută scăpare într-o vorbă de duh. L-ai văzut vreodată pe unchiul Francesco strângându-și taraba la Orsan Michele când se pornește ploaia?" N-am văzut niciodată pe cineva muncin mai repede cu mâinile. Auzindu-și rostit numele, unchiul Francesco dădu buznanodaie. Mai voinic decât Lodovico, cu o înfățișare mai veselă, el făcea parte din ramura activă a familiei Bonarotti. În urmă cu doi ani se despărțise de Lodovico, strânsese o avere frumușică, cumpărase case și ducea un trai pe picior mare... Dar, atras într-o afacere neizbutită cu valută străină, pierduse totul și fusese nevoit să se întoarcă sub acoperișul fratelui său. Acum, de câte ori începea ploaia, își strângea repede învelitoarea de catifea de pe masa pliantă, înhăța sacul cu monede pe care îl ținea strâns între genunchi și fugea pe străzile ude până la prietenul său amatore, croitorul, care îi îngăduia să așeze măsuța la adăpost. Francesco îi se adresă cu o voce răgușită. Michelangelo, tu nu ești în stare să vezi o cioară într-o ceașcă de lapte. Ce plăcere drăcească simți să-i tot ponegrești pe pe Bonarotti." Băiatul se înfurie la această învinuire. Sunt tot atât de mândru de numele familiei noastre ca oricare dintre voi." Dar de ce? Adică să nu pot învăța să creez opere frumoase cu care să se mândrească toată Florența, așa cum se mândrește cu ușile făcute de Ghiberti și cu sculpturile lui Donatello sau cu freșcele lui Ghirlandaio. Florența e un oraș nimerit pentru un artist. Lodovico își așeză mâna pe umărul băiatului, spunându-i Michelangelo, nume cu care îl alinta de obicei. Dintre cei cinci fii ai săi, el era cel preferat. În el își pusese cele mai mari speranțe și numai această dragoste îi dăduse curajul să cheltuiască banii pentru cei trei ani de învățătură la școala lui Urbino. Din mândrie, Dascălul nu-i spusese tatălui că fiul său, socotit ager la minte, prefera să deseneze pe ascuns în caietele sale decât să învețe literele din culegerile de manuscrise grecești și latinești. Cât privește elocința, băiatul se lăsa semâna de propriile sale principii de logică, pe care a tot convingătorul Urbino nu fusese în stare să le schimbe. Michelangelo, vorbele tale despre artiști sunt la fel de adevărate ca sporovăielile unui palavragiu. Prostiile tale mă supără așa de tare încât n-ai meritat altceva decât o mamă de bătaie. Doar ai 13 ani acum. Am cheltuit o groază de bani ca să-mi vezi ce aia logică, așa că am să fac logică cu tine." Ghiberti și Donatello au început ca meseriași și au sfârșit tot meseriași. Așa se va întâmpla și cu Ghirlandaio. Creația lor nu le-a ridicat nici cu un bracio starea socială și Donatello era atât de sărac la sfârșitul vieții, încât de milă Cozimo de medici a trebuit să-i asigure o pensie." Băiatul se aprinse la acest atac. Asta din pricină că Donatello își punea toți banii într-un coș de sârmă atârnat de tavan, ca ajutoarele și prietenii lui să poată lua de acolo ori de câte ori aveau nevoie, iar Ghirlandaio se îmbogățește. A practica arta e ca și cum ai spăla capul unui măgar cu leșie, cită Francesco din puzderia de proverbe ce reprezenta înțelepciunea toscană. E păcat și de muncă și de leșie. Fiecare și închipuie că în mâinile lui orice fleac se va preface naur. Ce fel de idee mai e și asta? Singura în care cred, strigă Michelangelo. se întoarse din nou către Lodovico. Dacă ai scoate arta din vinele mele, nu mi-ar mai rămâne sânge în mine nici cât să scuip. Am crezut că Michelangelo al meu va fi în stare să recâștige averea familiei Bonarotti," replică Lodovico. Ar fi trebuit să nu mă pripesc cu nădejdea." Dar te învăț o minte să mai fi bădăran." Și începuse care la loviture asupra băiatului, slujindu-se de brațul drept cu cotul țeapăn ca de o măciucă. Francesco?" Nedorind să-și părăsească nepotul tocmai în acest critic moment al tinereții sale, se porni și el să-l peste urechi cu dosul palmei. Michelangelo lăsă capul în jos, așa cum fac ființele necuvântătoare în urgia furtunii. Nici vorba nu putea să fie scăpat cu fuga, fiindcă ar fi însemnat ca discuția să fie reluată mai târziu. În adâncul gâtlejului mormăi cuvintele bunicii sale. Pațiența! Fiecare om se naște pe lume odată cu menirea lui. Cu coada ochiului o zări pe mătușa Casandra, umplând întregul cadru al ușii. Era o femeie cu ase mari, care părea să se îngrașe și din aerul pe care îl respira. Casandra, cu coapsele, fundul și sânii ei uriași și cu un glas pe măsura greutății ei, era o femeie nefericită. În schimb, nu simțea nici că ar fi fost cumva de datoria ei să facă fericirea altora. Fericirea, declara mătușa Casandra, există numai pe lumea cealaltă. Bubuitul vocii mătușii Casandra, care voia să afle ce se petrece, îi îndureră urechile mai rău decât palmele soțului ei. Apoi, dintr-o dată, ploaia de cuvinte și lovituri încetă. Și Michelangelo știu că intrase în cameră bunica Era o femeie retrasă, veșnic îmbrăcată în negru, nu frumoasă, dar cu un cap cizelat cu finețe Se amesteca întreburile celorlalți numai în momentele de criză familială Și lui Lodovico nu-i plăcea să-și supere mama Se prăbuși în scaun Și cu asta am pus punct oricărei discuții Anunță el. Nu te-am crescut ca să cerșești pe la porți. Mi-e de ajuns dacă vei cinsti numele nostru strângând avere. Să nu mai aud o vorbă despre această ucenicie la artiști. Michelangelo se simțea mulțumit că mama lui Vitregă era preocupată cu torta ei ca să-și îngăduie să facă un pas afară din bucătărie. Și așa o era prea plină ca să mai poată primi noi spectatori. Mona Alessandra se apropie de fiul ei, lângă masa lui de socotel. Și, mă rog, ce deosebire vezi tu între la lânarilor, unde ar răsuci lână, și la spițerilor, unde ar fi să piseze culori? Pe urma ta nu să rămână nici cât să hrănești cinci gâște. Dar, mite, cinci fii! În vocea ei nu se deslușea nici urmă de dojană. Nu fusese oare chiar soțul ei, Leonardo Bonarotti, cel care, din nepricepere, dar și din ghinion, dăduse semnalul decăderii familiei? Toți cei cinci băieți trebuie să se îngrijească singuri de soarta lor. Lasă-l pe Leonardo să se ducă la mănăstire, dacă așa vrea el, și pe Michelangelo la un atelier. De vreme ce nu mai putem să-i ajutăm, de ce să împiedicăm? Vreau cu tot din adinsul să intru ucenic la ghirlanda iotată. Trebuie să semnez contractul. Nu o să vă pare rău. Lodovico se uită cu îndoială la fiul său. Era are posedat de vreun duh rău? Să-l ducă la Areț o să-l descânte? Michelangelo, spui lucruri care mă întărâtă de zece ori mai rău. Apoi aruncă ultima și necruțătoarea sa asăgeată. Nu avem niciun scudo ca să plătim ucenicia la Ghirlandaio Aceasta era clipa pe care Michelangelo o așteptase Spuse Domol Nu e nevoie de bani, padre Ghirlandaio a căzut la învoială să-ți plătească el pentru ucenicia mea Să-mi plătească? Lodovico se aplecă mult înainte Și de ce mi-ar plăti el mie? Doar nu pentru norocul de a te învăța pe tine meseria. Ba da, pentru că el crede că am mână bună.